Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjakan rasa syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana dalam kesempatan pada pagi ini, kita dapat berkumpul bersama-sama. Moga-moga Allah Subhanahu SWT memberikan kebaikan, keberkatan, rahmat kepada kita. Mungkin ada yang bertugas hari ini sekolah, setengah sekolah buka. Kita pukul tujuh habis aku, kau nak sampai pukul sebelah pagi. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu SWT. <tuh -tuh. Dr. Haji Magnum uh, minta saya mengulas uh, soal negara berkebajikan. Atas asas apa yang dia minta, saya pun tak pasti, tak sempat nak bertanya. Mungkin ada ilham tertentu yang menyebabkan dia minta saya mengulas, menghuraikan perkara-perkara yang berkaitan. <tuh> Sememangnya perkara-perkara yang uh, timbul atau yang menjelma Ataupun yang dipersoalkan uh, dalam konteks semasa Perlu dianalisa Ya kadang-kadang kita lihat suatu ketika dahulu Orang mempetikaikan Ya saya masih teringat ...apa yang disebut oleh Marina Yusof... ...Hajah Marina Yusof... ...di mana dia sekarang ini... ...saya pun tak pasti... ...apabila dia... ...menyebut persoalan... ...kalau tak silap dia... ...mengetuai satu bahagian dalam organisasi... ...dalam konteks negara... ...parti apa saya tak ingat... ...tak pasti... Sebab banyak sangat jawatan dia. Jadi terlupa saya pun. Kan? Ya, dia kata. Pakai tuduh isu. Pakai tuduh menutup aurah. Dia kata menutup aurah ni. Tidak perlu dalam konteks Malaysia. Sebab. Orang Malaysia ni. Dia kata orang lelaki Malaysia ni. Dia tak kuat nafsu. Yang kuat nafsunya orang Arab. Jadi wanita Arab. Kena menutup secara proper. Jadi hadis mana yang dirujuk? Apa kajian mana yang dirujuk? Maknanya termasuk suami dia pun tak bernafsu kok. Wallahu alamlah. <tuh> tak macam dia tu lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ya yeah, yang dia berkata itu apakah dirujuk kepada Rujukan yang sebenar. Ataupun kerana hawa nafsu yang ada pada dia. Moga-moga dia bertawabat. Sebagaimana Nur Kumalasari. Melalui TV Al-Hijrah. Sini dapat ke TV Al-Hijrah? Ada setengah dapat, ada setengah tak dapat. Astro dapat kok. Saya tak guna astro. Guna biasa saja. Tak naik ke angkasa. Tuan-tuan dan perempuan, yang dirahmati Allah SWT. Ya, Nur Kumal Asari, apabila berkahwin dengan suaminya Wan Muhammad Yusuf. Yang kes Wan Muhammad Yusuf ini sampai ke mahkamah rayuan syariah. Apabila bekas isteri tidak menerima hasrat suaminya pada masa itu, Wan Yusuf, untuk... Berkahwin dengan Nur Kumalasari Ada hubung kait kan ter ter Tersebut Ini okay, nak cerita kebaikan dia lah yeah. Jadi mahkamah tinggi syariah Syahlam membenarkan Sebab Wahyu Yusuf pada masa itu Memperolehi pendapatan Lebih kurang 7000 sebulan ha, 25 tahun yang lalu lah. 25 tahun hampir 30 tahun yang lalu Mahkamah tinggi membenarkan Berdasarkan fakta pendapatan dia kemampuan. Pihak isteri pada masa itu tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah tinggi syariah. Maka dia memohon kepada mahkamah rayuan untuk menyemak sama ada keputusan yang dibuat. Ini sebagai rayuan. Bukan isu semakan, isu rayuan. Dia dua keadaan. Apabila dihujjah. Oleh peguam yang menyatakan bahawa keperluan kepada syarat, iaitu memenuhi syarat itu bukan satu, bukan kemampuan harta ataupun keuangan, tetapi kemampuan dari segi pengurusan sama ada adil ataupun tidak. Jadi, oleh kerana hujah-hujah yang begitu dan ada dalam peruntukan yang menyebut 1, 2, 3, 4, bahawa keperluan untuk memenuhi. Syarat-syarat itu Yang hujah lain itu tidak dihuraikan oleh mahkamah secara mendalam Maka mahkamah rayuan syariah Syahalam pada masa itu Membatalkan Maka Wan Wan Yusuf uh, Pergi ke negeri Tengganu, ke Kuala Tengganu Pada masa itu tidak mengalami banyak kesukaran Maka dia berkahwin dengan Nur Kumalasari eh. Yang dipaparkan oleh tibia Al hijrah ...betapa daripada zaman roh nak tunjuk taubatnya. Maksudnya perubahan dalam kehidupan kita. Berhijrah dengan pakai tudung yang labuh. Tuan-tuan dan Allah ini rahmatullah s.w.t. Jadi begitu yang kita sebut, yang saya sebut tadi... ...Marina Yusuf, ungkapan Yusuf. Ia membuat tuduhan. Begitu juga apabila timbul... Kenyataan-pernyataan deklarasi dari setengah pihak yang menyebut negara berkebajikan. Maka ada setengah kalangan yang lain tidak terima. Dia kata dah berubah daripada suasana yang lain kepada yang lain. Maknanya tak, tetap pendirianlah kumpulan ini. Kata kumpulan yang satu lagi. Jadi... Kalau tidak tetap, perjuangan apa? Nah ha, Kononnya begitu. Ya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita lihat, dalam konteks Islam, negara apakah perlu dengan jelas mengatakan negara Islam? Pertikaian atau perperselisihanlah different opinions, semua ada juris di kalangan ahli-ahli uh, uh, alim ulama, apakah ungkapan negara Islam itu dijelmakan secara jelas, ataupun tidak? Ada yang mengatakan uh, perlu, ada yang mengatakan tidak perlu. Kalau kita lihat kepada sahifah Madinah, Perlembagaan Madinah, tidak ada ungkapan menyebut, Darul Islam. Negara Madinah sebagai negara Islam. Sahifah Madinah. Dia sebut pelembagaan Madinah. Maknanya tidak menjelmuakan nama Islam. Memang kalau mengikut pandangan lain yang kata perlu. Memang identiti seseorang itu. Seseorang yang bernama. Nama apa? Kalau dalam konteks Malaysia ini kalau nama John maknanya orang melihat bukan Islam ubah kepada Johan maknanya Melayu dah jadi Melayu Islam. Dua-dua boleh diterima lah. Maknanya yang kata mengatakan perlu dan yang mengatakan tidak perlu boleh diterima. Kita boleh reconcile. Yang penting ialah Ciri-ciri yang ada. Dan di dalam Quran, apabila Allah SWT menyebut satu contoh negara yang pernah dikuasai oleh yang ungkapan sekarang ini maharaja. Lah. Dalam konteks kita sebagai seorang rasul yang diberikan anugerah oleh Allah SWT. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud, ayah Nabi Sulaiman anak Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahuwataala menguasai semenanjung tanah Arab. Ya sehingga kita lihat Balkis pada masa itu yang berada di Yaman tunduk kepada kekuasaan yang berpusat di Palestin yang di Terajui oleh Nabi Sulaiman. Dalam ayat 15 surah Sabah surah 34. Allah subhanahu wa ta'ala menyebuk. Lakarkan alisa ba'im pi maskanihim ayah. Jannatani anil anyamin wa shiman. Kulu min rizqin. Kelu min rezeki Rabbikum dan bersyukurullah. Bandar yang baik dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kaum Sabak Lisanak Lisanakin Pimaskanin di dalam negaranya di tempat tinggal mereka iaitu di kediaman mereka dan negara mereka merupakan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka mempunyai jannatain, yaitu dua kebun. Di sebelah kiri, sebelah kanan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, supaya mereka ini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dalam konteks, Negara pada maizah itu Baldatun tayyibatun warabbun ghofur Negara yang baik Dan mendapat keampunan Allah SWT Maknanya negara yang disebut oleh Allah SWT Baldatun tayyibah Baik, kebajikan Negara yang baik Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT Banyak dalam Al-Quran Tayyibah Kasih jaratin tayyibatin asluha perunguhabis sama yang dasarnya kalimah yang baik yang disebut dirujuk kepada kalimah syahadatain kalimah yang baik yang berfaksi pada dasarnya dan rendang mananya dahan ranting menjulang di angkasa perumpamaan Kalimah syahadah, syahadatai. Dengan ungkapan tayyibah. Yang baik. Baik yang berasaskan kepada sumbernya. Ya kalau kita rujuk baik. Ya baik dalam konteks Melayu. Ramah. Apakah cukup baik dia ramah mesra tapi tak pakai tuduh? Jumpa orang. Ada orang yang kita lihat tak sembahaya. Jumpa orang. Assalamualaikum pak cik. Assalamualaikum. Tapi seorang pun tak pergi. Malam pun tak ke mana. Tapi jumpa bagi salah. Ada yang baik yang dikatakan baik. Kalau jumpa orang pun tak bagi salam. Ada juga. Tontonan tuan dan perempuan ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelmakan. Ungkapan kebaikan itu. Dalam konteks namanya Islam. Sebab. Kenapa? Kalau kita lihat. Kebaikan yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjelma, terjelma di dalam ruang lingkup Islam. Jadi framework yang besar, dimensi yang besarnya Islam. Yang wujud, yang dikatakan baik itu ialah dari segi sistem yang ada dalam masyarakat. Hasil daripada prinsip Islam itu sendiri. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat apa yang berlaku. Jannatain dua kebun. Yang ada, ini sebagai contoh. Contoh yang dihubungkaitkan dengan teknologi yang ada pada masa itu. Yang dijelmorkan oleh masyarakat Sabah. Sehingga menjadi dua kebun yang begitu subur yang disebut dihuraikan oleh para mufassirin bahawa negara Saba ini di ada sungai di tengahnya di antara dua bukit maka mereka menggunakan teknologi kepandaian pada masa itu untuk membuat benteng ataupun Dam ataupun empangan. Sekat air. Apabila air datang, hujan sekali-sekala. Yang mengalir di antara dua bukit itu yang banyak. Maka mereka menggunakan kepandaian yang ada pada mereka. Untuk mereka membina empangan. Yang akhirnya mereka dapat menggunakan seluruh kawasan itu. Untuk pertanian. Dan memang subur. Ada riwayat yang menyebut. Di dalam setengah tafsir. Apabila. Seorang. Perempuan ni. Rujuk perempuan bawa bakul. Masuk kebun. Lebatnya, suburnya buah itu. Biasa dulu lah. Orang perempuan dia bawa bakul atas kepala lah kan. Lalu buah pokok. Maknanya pokok buah-buah itu gugur masuk Bakul. Sampai begitu pernah terjadi. Kalau itulah yang pernah berlaku, baldatun tayyibatun yang digambarkan oleh Allah Subhanahuwataala di akhirat nanti, buah-buah itu akan gugur dengan sendiri, pergi kepada orang yang nak makan buah itu. Maknanya dari segi teknologi pada masa itu, ya tak perlu kapal terbang pada masa itu. Itu saja masyarakat pertanian teknologinya membina empangan. Sekarang ini pun membina empangan merupakan perkara besar. Dam empangan untuk elektrik, untuk pertanian, dua-dua itu sama. Ya, kalau tuan-tuan pergi kepada Kenyir, sekarang ini di kawasan hujung ulu ataupun atas empangan dijadikan pusat uh, pelancongan. Apa base untuk nak ke pulau-pulau yang di merupakan pulau buatan. Hasil daripada kumpulan air yang bertakung begitu banyak, maka jadi pulau. Bukit-bukit itu -bukit jadi pulau. Dah. Dia tak boleh nak masuk melalui depan, tak boleh. Di peringkat awal dulu, memang boleh masuk. Tetapi kalau sekarang ini, oleh kerana ia kawasan keselamatan, dibimbangi, dam itu dibom dan sebagainya, memang tak boleh masuk. Kawalan keselamatan. Ya, begitu banyak pulau-pulau atau bukit yang sebahagiannya tenggelam hasil daripada ciptaan manusia. Ya Untuk apa? Kalau dikenyir untuk elektrik, bukan untuk pertanian. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT, kenapa menjelmunya suasana yang seperti ini? Di mana teknologi dibangunkan? Ini ada hubung dengan kerosulan Nabi Daud dan anugerah ilmu yang begitu hebat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud dapat melembutkan besi, membina teknologi atau membangunkan teknologi besi, tak payah menggunakan acuan dengan tangan yang ada pada Nabi Allah Daud. Membina, membuat acuan besi secara manual. Bukan dengan acuan besi. Itu kehebatan, membuat baju besi. Nabi Allah Sulaiman disebut dalam surah yang sama. Dia boleh bergerak dengan bantuan angin. Satu pagi, maknanya di waktu pagi perjalanan dia sama dengan... Sebulan perjalanan. Perjalanan dia di waktu petang sama dengan perjalanan biasa sebulan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Teknologi yang dibangunkan begitu rupa oleh kedua-dua Rasul Allah subhanahu wa ta'ala ini dapat diwarisi. Maknanya, rakyat pada masa itu membangun, membangun. Di atas acuan dalam acuan Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sehingga menjadi negara yang baik, makmur berada dalam suasana yang baik dengan kebaikan nafkah yang diterima oleh mereka, mereka tidak lupa untuk sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan dengan ibadah itu sebenarnya memberi ruang kepada mereka untuk mereka memperolehi keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita melihat kepada negara kita lah, kita dalam negara kita. Apabila isu negara berkebajikan itu disebut dalam negara kita, maka huraianya negara kita lah kan. Sekali-sekala kita pergi melawatlah Barack Obama. Kalau ada keserupaan. Ya kita lihat. Seperti mana yang saya sebut di awal tadi. Ialah ciri. Yang ada pada negara Sabah. Negara yang baik memperoleh keampunan Allah SWT. Cirinya apa? Sudah tentu kalau memperoleh keampunan daripada Allah SWT. Ya. Sudah tentu sebab keampunan itu datang kemudian. Salah silap sikit pun diampuni, mudah diampuni oleh Allah SWT. Sudah tentu merujuk kepada suasana asal awal yang lebih awal. Iaitu, sentiasa berada dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Tentu-tentu membunuhnya ini rahmati Allah SWT. Disebut dalam satu ayat. Ya kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra'antu wal wujuha hukm kibalal masyriki wal maghrib. Walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir sehingga akhir ayat. Bukanlah kebajikan itu, kebaikan itu dengan menghala ke timur ke barat. Pandang timur, pandang barat. Ya isu pandang timur yang disebut oleh setengah kalangan juara seantero dunia suatu ketika dahulu yang mengatakan baik ya merujuk kepada Jepun Jepun dah disebut oleh seorang ulama besar dunia sekarang ini iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi apabila dia pergi ke Jepun dia melihat Islam di sana dari segi kebersihan dari segi pengurusan yang dia kata dia tidak memperolehinya dan mendapatinya di Mesir. Jadi orang bertanya lah, apabila dia balik ke Mesir. Dia beritahu. Orang bertanya-tanya apakah negara ini tidak Islam. Ini cerita. Kebaikan yang sebenarnya bersumber daripada Islam. Tetapi ya salah silah Wallahu'alam. Allah nak mencampakkan ilham dalam hati manusia ini berbagai-bagai caralah. Ini kembali kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wa mayanti qo'anil hawa, inhuwa illa wahyun yuham. Nabi Muhammad SAW tidak bercakap melayan. Apa yang diperkatakan itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Quran secara langsung diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu yang kedua ialah ilham yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa yang dijelmakan oleh Allah Subhanahu dalam hati Nabi sallallahu alaihi dan dia mengeluarkan dalam bentuk kata-kata dan kata-kata yang tidak dipertikaikan di di apa dipertikaikan oleh Allah Subhanahu wa maka tetap menjadi sumber ada yang dipertikaikan Allah Subhanahu wa menurunkan ayat selepas Nabi sallallahu alaihi berbincang dengan sahabat ada dua pandangan, Nabi pilih salah satu. Maka, tak bersamaan dengan apa yang dikenalkan oleh Allah SWT. Allah turunkan ayat mengkritik Nabi. Kritikan yang maknanya, yang disebut sebagai kritikan kepada kebaikan wahyu. Makananya, di suatu ketika, wahyu tidak ada, Nabi buat keputusan. Tapi kalau betul, Allah SWT confirm. Kalau tak betul, Allah SWT confirm. Kritik Turun ayat Al-Quran yang baru Mengkritik keputusan yang berkaitan Tentu ada perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang saya sebut tadi, wahyu Jadi, di Jepun Dengan pengurusan yang sedemikian rupa Kebersihan Menjaga dari segi amanah Ya, kalau kita lihat Sistem Ya, kita dalam masyarakat Perkara yang biasa yang nampak kotor yang biasa kotor ialah tandas lah. Sebab tu kita nak tengok image. Tempat itu sama ada tandasnya baik ataupun tidak. Sekolah tandas baik ataupun tidak. Pejabat tandas baik ataupun tidak. Sebab kalau tandas itu tak baik. Memang tandas itu asalnya tak baik. Tempat yang tidak baik buah najis. Tapi kalau tidak diuruskan dengan baik, makna dia akan berikan imej pengurusan. Sebab tu saya masih teringat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dia menjadi Menteri Pelajaran Pendidikan dulu. Dia melawat sekolah, pertama yang dia pergi dulu, tandas. Dia nak tengok tandas sekolah, baik atau tidak, elok pengurusan ataupun tidak. Tuan-tuan dan perempuan yang dia rahmati Allah SWT. Aspek mana yang ditimbul, yang dirujuk? Kalau kita lihat, banyak yang dirujuk ialah teknologi. Hari sekarang ini teknologi yang dibina oleh Jepun, Jepun pun tidak mampu nak mengatasinya. Walaupun ungkapan building, bangunan ada yang dikatakan fleksibel. Sedia menghadapi kemungkinan gempa bumi, hancur juga. Bina teknologi. Teknologi pun memakan diri dengan reaktor nuklear yang pecah. Nak selamat macam mana? Jadi akhirnya pembangunan tidak memberikan apa-apa. Kalau diuruskan secara material sahaja. Jepun sudah menjadi contoh untuk uh, melihat. Dan ini sebenarnya sama dengan apa yang berlaku di Sabah. Apabila masyarakat yang ada pada masa itu. Yang lupa kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang dibangunkan oleh Nabi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka mereka telah menyimpang daripada landasan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila melim, menyimpang, Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah me, meruntuhkan teknologi yang ada. Yaitu dam ataupun empangan yang dibina itu hancur. Ya, dia apabila negara sudah leka, sudah apa orang kata, dah maju. Masing-masing memperolehi kebaikan. Apabila kebaikan menjelma, menguasai keadaan biasanya orang lupa. Ya, banyak ungkapan dalam Al-Quran yang Allah SWT menyebut bahawa, Orang berdoa kepada Allah SWT di ketika dia berhadapan dengan kesusahan. Berada di laut. Di laut memang tak tahu hujung pangkal. Barat timur, utara selatan, di lambung ombak. Mereka berdoa kepada Allah SWT supaya selamat kembali ke daratan dan bertakwa kepada Allah SWT. Sampai di daratan, dia berpesta. Ini direkamkan oleh Allah SWT. Jadi apabila dah lena dibuai dengan kekayaan mereka lupa sebab itu disebut oleh Allah Subhanahu persoalan eh ya, ayat ke-16 dan ke 17 surah Saba ini fa aradhu fa arsalna alaihim sailal arami Allah Subhanahu apabila mereka ini asau A'radu, mereka ini menjimpang daripada landasan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghantar hujan yang lebat. Maka dengan hujan yang lebat, dia empangan tidak boleh dapat menampung lagi kehadiran. Hujan yang lebat, air yang banyak itu. Akhirnya pecah. Dan akhirnya tak subur dan tumbuhlah. Tanaman pokok-pokok yang tidak memberikan apa-apa faedah. Tentuan dan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, ya negara kita merdeka. Sumber apa yang digunakan dalam konteks kemerdekaan membangunkan negara. Apakah negara yang dijelmakan selepas kemerdekaan negara yang betul-betul negara berkebajikan? Apabila kita menyebut kebajikan, apakah bentuk yang sebenarnya? Ya, kita memberikan biasiswa. Orang kata biasiswa satu, biasiswa. Sekarang ini biasiswa dah tak ada. Pinjaman. Memberi sesuatu kepada pelajar. Sebagaimana kita memberi sesuatu kekayaan kepada anak-anak. Nak beli apa, belilah. Nak belajar apa, belajar. Tetapi dipandukah anak-anak kita itu belajar dalam konteks apa? Apabila dia berjaya dalam pelajarannya, dia balik, dia membesar, dia memegang jawatan. Dia daripada zaman awal tak pernah pakai tudung. Balik menjadi pegawai, menjadi guru, menjadi pentadbir, pemimpin politik. Dia nak pakai tudung ke? Melainkan hidayah Allah Subhanahuwataala datang. Menguasai dia. Dan hidayah itu lebih daripada nafsu dia. Maka dia memperoleh hidayah. Ya bagi kebajikan. Tetapi pendidikan apa? Ya kita sekarang ini ramai orang. Yang mereka marahkan pelajar. Pelajar penting sekolah. Pelajar nakal dan sebagainya. Samping. Pelajar ke saja yang samseng? Menteri tak samseng? Ketua polis negara suatu ketika dahulu. ni zaman-zaman lampau lah kan? Tak tahulah tuan-tuan masih ingat sejarah lampau. ni beratus-ratus tahun dulu. Ketua polis negara boleh tumbuh orang. Lebah mata. kan? Minggu lepas. Minggu lepas ke minggu ni? Minggu ni rasa tak silap. Bekas ketua polis negara yang menumbuk mata orang lebam itu berada di Melaka. Mengusahakan pertanian. Hmm. Pertani moden. Ha. Panjang usia dia ni cerita tu beratus tahun yang lalu kan. Hmm. Masih ada lagi sekarang ini. Panjang usia dia. Tuan-tuan dan perempuan yang di rahmati Allah SWT. Kenapa boleh tumbuk? Sebab dah biasa disiplin. Dia sendiri pun mungkin. Membiarkan mengajar orang tumbuk orang lain. Ya. Yeah, saya tak pasti sekarang ini. Tapi saya terbaca, mungkin sebahagian daripada tuan-tuan membaca buku Memali. Yang terbaru yang di muka depan tu ada percikan darah muka orang dengan darah. Digambarkan dalam peristiwa dirakamkan ada yang dipusing di apa kaki, tangan dipulas oleh SB Sehingga lumpuh dan kemudian mati. Ditumbuk dan sebagainya dilayan begitu rupa. Ajaran siapa? Tu dulu sekarang ini saya tak pasti. Saya tidak berkesempatan nak bertanya. Ketua Polis Negara sekarang ini bekas student saya. Timbalan Ketua Polis Negara juga bekas student saya. Tapi saya sempat tanya polis-polis. Yang sedang belajar. Yang pernah belajar. Memang belum banyak berubah lagi lah. Ya. Yeah. Ya. Di Bukit Aman sekarang ada masjid. Jadi masjid itu fully Wallahu a'lam. Dan kalau kita lihat ada orang yang tahan di bawah Isa. Ada student datang interview saya nak dapat gambaran. Apakah akta keselamatan dalam negeri ini tidak Islamik? Saya kata bukan saja akta keselamatan dalam negeri tidak Islamik. Akta lain pun tak islami. Yang sekarang ini kita lihat. Ya. Panel code kandung seksaan Yang ada. Seseorang yang dituduh dibawa ke mahkamah. Tapi sebelum dibawa ke mahkamah. Ada yang ditumbuk. ditempeli. Kalau SPRM. Pengalaman seorang rakan. Senior saya di Kuali Islam dulu. Yang jadi pegawai SPRM. Yang mungkin pernah saya sebut di sini. Ya, so asal-asal orang tempeling. Marah dia kata, "Apalah jenis orang Melayu ni banyak terlibat rasuah?" Dia kata kat saya. Saya kata, "Entah tahu kat mana dia terlibat rasuah." Yalah report. Report tu siapa yang buat report? Sebelum tu saya kata kat dia, apabila dia sebut dia kata tempeling, lepas tu dia biarkan orang lain bawa, pergi bawa, bawa tisu. Dah berdarah muluk. Tu pegawai kanan SPRM. Biru penjaga rasuah pada masa itu. Ini lamalah cerita lama. Ya. Sekarang ni mungkin dah baik kok selepas kematian dua. Wallahualam kita kena cek lah. Ya kalau ini yang berlaku. Saya kata kata, kata entah zalim. Saya kata tukeran depan dia. Ya, laporan itu betul ke tidak? Kalau tak betul, betul ini dijustifikasikan. Diandili secara betul. Mereka yang terlibat rasuah. Kita kata pegawai, kita kata tuduh pegawai ini terlibat rasuah. Menteri, orang tinggi-tinggi lebih besar tak terlibatkah? Macam mana pengurusan untuk mentadbir menghapuskan rasuah? Apakah rasuah itu yang dilihat sebagai rasuah dari kacamata yang sebenar kacamata Islam? Kalau kita menerima pandangan rasuah itu atas dasar Politik yang rendah. Maka sebenarnya dia tidak berasaskan Islam. Apabila tidak berasaskan Islam. Maknanya di mana keberkatan dalam kita mengandiri sesuatu kes. Kita marah kepada seorang dengan menggunakan perasaan. Sebab itu saya dinali apabila dia dalam satu peperangan hampir-hampir membunuh seorang Yahudi kerana menghina Islam, menghina Nabi. Tetapi dalam pertembungan itu Yahudi itu meludah muka dia. Dia berhenti tak jadi membunuh. Dalam keadaan kritikal yang orang Yahudi boleh membunuh dia dan dia boleh membunuh. Dalam perjuangan jihad bisabilillah. Yahudi tercengang tanya, "Kenapa?" Ya, boleh berdialog. Saya teringat ada kawan tu waktu pagi nak pergi sekolah, rumah dia. Nak dimasuki pencuri Jadi bunyi sesuatu. Jadi kawan isteri saya. Jadi dia tengok. Suami dah keluar. Tengok buka pintu. Depan ada kelibat orang. Eh awak pencuri Tak ada makcik. Saya dah bagi salam tadi. Oh sempat dia berdialog. <laughs> saya dah sebut dia. Sebab dia berdialog. Saya dah bagi salam tadi makcik. Nah, mana je? Jadi tergaman juga lah kan? Apabila dikatakan bagi salah. Akhirnya lagi lah kan? Tapi nak sebut dialog itu. Tentu-tentu perempuan ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Menggunakan kebenaran. Marah macam mana pun. Kebenaran mesti didahului. Watawassawbil haqq. Watawassawbil sabr. Dalam surah Al-Asri. Di antara ciri-ciri. Orang yang tidak rugi ialah mereka yang berpaksikan kepada kebenaran dan berpaksikan kepada kesabaran selain daripada keimanan dan amal soleh di mereka awal tadi di mereka awal ayat surah al-asr. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Jadi nak kebajikan macam mana? Satu generasi rezeki Orang kata treatment, layanan dan sebagainya begitu dalam konteks keselamatan. Selamat apa? Kalau masih berlaku lah. Ana'udzubillah kita minta jauh daripada suasana itu. Tetapi, kita tidak boleh melepaskan diri untuk mengatakan semuanya okey. Jadi dalam hal ini, sistem yang tak betul. Dengan penguatkuasa, dengan pegawai. Macam mana mereka ini? Boleh menggerakkannya kepada kebaikan. Mewarisi tradisi lama. Akhirnya yang sama. Nak naik pangkat, kejar pangkat, guru. Ada di antara kalau guru besar tu memang pentingkan pangkat. Dia arahkan guru-guru. Yang dapat nama guru besar. Yang kerja separuh mati ialah guru-guru biasa. Di tengkingnya kerani dan sebagainya. Tak bertanya kenapa, tak boleh buat, apa masalah dan sebagainya. Tak tanya. Dia ingat pergi bekerja itu otak tu kena tak ada pun kaitkan dengan rumah tangga. Dia ada masalah dengan anak, anak ada masalah dengan suami, dengan sebab isteri dan sebagainya. Suasana pendapatan, suasana rumah tangga dia. Ini yang kita lihat. Melihat secara serpihan. Jadi akhirnya suasana bekerja. Sebab tu kita lihat. Rugi seorang menjadi pentadbir ketua di satu jabatan, guru besar di sekolah. Kalau dia tidak boleh membawa kebaikan. Sekolah ada 100 orang guru. 50 orang guru. Dia tidak boleh mendidik guru ni supaya taat kepada Allah SWT. Faham Islam. Dia dapat pangkat. Naik pangkat dia kata, oh sampai penceng dia kata dia berakhir dengan pangkat itu. Apa? Tenteramlah dia. Maknanya orang kata, berakhir kerja dengan jawatan yang tinggi. Lepas pencen mati. Nak jawab apa? Dengan Allah Subhanahu SWT. Masa yang sekian lama, digunakan, yang diberikan kepada dia, tak boleh gunakan. Minta ya Allah, dalam surah Al-Munafikun, ayat terakhir surah Al-Munafikun, minta Allah tangguh, walaupun seminit, untuk membolehkan dia membuat sedekah membuat kebaikan. Tak ada. Izaja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqrimu. Kalau dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa ada kuasa mana kuasa di dunia pun tak ada yang boleh menyekat ketentuan Allah Subhanahu Ya, jiran saya ya, ya immediate neighbor. Sekarang ni cancel lah. Sakit sebulan, setengah lebih kuranglah sebulan. Tak dapat kesan. Makan muntah, makan muntah, makan muntah. Reject. Tak tahu. Cek Punya cek tak dapat kesan. Sebulan lebih kurang. Baru dapat kesan, ada kanser. Kanser apa? Kanser usus ke? Yang tendang keluar makanan, tak boleh. Kuruh. Jadi, yang saya nak sebut maknanya... Penyakit ini boleh menjelma dalam, kalau dalam kes jiran saya itu, maknanya tiga bulan. Sebulan setengah, sebulan baru dapat kesan. Lepas nak Kimo dan sebagainya, meninggal. Ha, minggu lepas, editor bernama Kong dalam berita harian ada keluar. Ha, jiran sebelah saya, 21 dia, 23 rumah. Tinggal bersama mak dia. <tuh> Tuan-tuan dan yang ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak melihat. Hmm, dimensi kebajikan. Kebajikan yang sebenar. Yang kita nak melahirkan kebajikan. Kebaikan itu. Nak membangun. Nak mengajar kebaikan. Nak membangun, menjelmakan. Suasana masyarakat negara yang baik. Dia tidak boleh lari daripada sumber yang asal. Iaitu syarak, Al-Quran dan sunnah. Kalau Al-Quran dan sunnah diketepikan, maka dia tidak akan ke mana. Sebagaimana yang berlaku di sabak, maka hancur. Hebat macam mana pun hancur. Jadi, kalau orang yang mempertikaikan dalam konteks kita, masyarakat berkebajikan, rumah berkebajikan. Bukan rumah kebajikan. Kalau rumah kebajikan yang ada sekarang ini, rumah kebajikan lah. Jabatan Kebajikan Masyarakat Kan Itu modelnya Berkebajikan ni Yalah saya tak Sempat menoleh kepada kamus Ber-ber ni Apapun istilah maknanya Boleh diterima Tapi nak dibezakan dengan Kebajikan yang Orang kata on the surface sahaja Di luar saja, Maka istilah berkebajikan itu dijelmakan. Ya kita lihat Kalaulah Saidina Umar dalam konteks kepimpinannya memikirkan rakyat bukan memikirkan kroni. Ya, kalau kata Tan Sri Ani Arof eksekutif ketua eksekutif pegawai eksekutif TNB dulu yang tidak di renew kontraknya. Dia sebut bahawa Supplier yang supply tenaga itu adalah kroni pihak tertentu. Kata dia saya tak pasti. Itu kata dia sebab dia lebih pengalaman. Makananya membesarkan kroni. Kita yang kena kroni yang dapat untung. Apabila kroni yang diutamakan, maknanya apa yang diberikan kepada masyarakat rakyat seluruhnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Kita kedekut kepada anak kita. Kalau tuition agama kita ambil kira, kalau tuition lain tak ambil kira. Yang mana satu yang dapat memberikan kebaikan. Ya, nak hantar ke sekolah agama pun ya tak apa sekarang ni tak perlu sebab orang kita nak bina kemajuan. Tetapi yang sekolah agama tak ada ke yang boleh membuat, memajukan negara? Ramai. Tetapi oleh kerana sebab itu kita lihat pencapaian yang diperolehi oleh sekolah agama sekarang tidak dijelmakan. sebab kalau dijelmakan ni sama teori kalau satu ketika dahulu um, ya yeah, isu pembunuhan, kekejaman orang bukan Islam kepada orang Islam orang Islam, diceknya dan sebagainya. Sampai orang daripada luar negara tertarik untuk pergi berjuang. Kemudiannya tak banyak digembar-gemburkan. Apabila tidak digembar-gemburkan orang tak dapat maklumat. Walaupun tidak boleh semua dipercayai berita itu. Tetapi ada yang boleh dipercayai. Jadi apabila tidak digembar-gemburkan, maka orang pun tak berminatlah untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu SWT. Itu salah satu taktik. Jadi apabila tidak digambarkan sekolah agama yang berjaya tinggi, dia 9 subjek. 9 ke? 8 subjek. Itu sekolah biasa. Sekolah agama ada bahasa Arab. Ok, 9. Kan? Ada setengah 10 ambil lagi. Ini yang, yang yang ambil agama ni. Ini berlaku di sekolah menengah biasa tapi dia ada diberi kesempatan untuk ambil bahasa Arab. B. Yang lain strict A yang dapat 8 A diberikan pengiktirafan oh sebagai juara sebagai yang terbaik. Yang dapat 9 A plus 1 B tadi tidak dinobatkan. Mana mencatat kata dia mencacatkan Sebenarnya dia lah lebih. Tetapi perkiraan. Yang nak kata straight A. Oh, A itulah yang hebat. Dari segi logik pun tak betul. Tetapi ramai manusia berfikir secara tidak logik. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang rahmatkan Allah SWT. Suasana yang bobrok dalam masyarakat. Dengan kerakusan pegawai-pegawai yang nak yang bekerja sejauh mana mereka bekerja ...karena Allah Subhanahu taala tidak dididik oleh menteri perdana menteri dan sebagainya ini sebagai contoh sebagai anggap andaya saja kita yakin perdana menteri kita mendidik masyarakat dengan baik walaupun isteri dia tak sempat bertudung tapi dia mendidik isteri ramai masyarakat dengan baik saya yakin tak tahulah tuan-tuan tak yakin terpulang kepada tuan-tuanlah saya yakin Yakin buat sementara waktu. Masih kenalah bunyi. Saya yaji buku 10 ke 7 dia kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Logiknya pepatah Arab menyebut, "Fa la yu'ti." Orang yang tidak ada sesuatu tidak boleh memberikan sesuatu. Orang yang dibesarkan dalam suasana kekayaan yang entah kaya daripada genting ke kalau dia itu sebagai anak cucu kepada genting berhad umpamanya mungkin dia ada kesalah lah. Ha? daripada hasil berbagai-bagai hasil kita tak rujuk kepada sesiapa hati dia nak jadi baikkah berbanding dengan orang yang beragama yang hidupnya terarah nak memimpin masyarakat tentu orang yang beragama ini Dapat memberikan kebaikan yang menyeluruh kepada masyarakat. Yang dia juga tahu risiko dia. Di akhirat nanti. Bukan di dunia sahaja. Jadi, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah subhanahuwataala sebagai kesimpulan. Memang selamanya kebaikan yang anak dibuat itu ada saja yang akan menentang. Ya, Lukmanul Hakim sebagai contoh. Dia sebut naik keldai, seorang pun orang kata ayah naik, anak tak naik. Naik anak, orang kata, anak apa ni? Ayah tak naik. nak Tak naik keldai dua-dua pun, orang kata, orang maki hamun, marah. Jadi, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kena yakin bahawa, kalau yang bercakap negara berkebajikan itu orang yang faham Al-Quran dan Sunnah, maknanya, percakapan itu bersumber Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang mengkritik, kita tengok sumber apa? Sumber common law ke? Sumber hawa nafsu ke maka kalau ia bertentangan dengan Quran dan sunnah maka kritikan itu ditong sampahkan saja. Bolehlah lah majlis bandaran kutip benda itu hantar kepada pusat-pusat pelupusan kerana memang tak guna. Segala kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan kalau kebaikan memang kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala ada kekasaran mohon kemaafan Daripada tuan-tuan yang mumpuan, mohon daripada Allah Subhanahu Wataala. Kita akhiri majlis dengan sama-sama baca surah Al-Azri dan tasbih kafar. Subhanallahumma rabbi alaihi wasallam. Akuul qulih ada, wa astabrullahi wallaikum, wa salamulaihimum, wa rahmatullahi wa barakatuh.